Згодом він заспокоївся і дав команду припинити вогонь Річ у тім, що кораблі на орбіті ці зловісні ковбаски не атакували На нараді йшли до висновку Це диво розумне і невразливе для зброї землян Тому треба тікати, але що вони скажуть на землі? Думали ще день Фігура не ворушилася, ситуація ставала нестерпною Полковник Левицький зважився на останню спробу встановити контакт Дав наказ приготувати човник і вирішив летіти сам його довго відмовляли, але він стояв на своєму. Іншого виходу в нього не було. Прилетіти на землю і нічого путнього не розповісти – це виставити себе на посміховисько всієї планети. Посилати ж тут своїх підлеглих на вірну смерть він не міг. З ним летів Осаул Петренко і китайський лейтенант з важко запам'ятовуваним ім'ям. Тому звали його просто Іванко. Обережно примарсилися. Фігура. Не реагувала. Кому виходити? Дмитро хотів вийти, але китаєць випередив його. Завжди комплексував на хоробрість. Дмитро від розпачу взяв із собою старий великокаліберний кулемет із банальною стрічкою. Китаєць вийшов із човника, ковбаска випрямилась у бойову позицію. І несподівано полковник Левицький на якусь мить збожеволів. Він вистрибнув з кабіни, відштовхнув китайця Іванка так, що той упав. І, не тямлячи, що робить, почав стріляти по випрямленій лискучій ковбасці. Бойова ковбаска забилась у конвульсіях і гепнулась на поверхню. Решта п'ять миттєво знялись і, утворивши підкови, дві з яких підхопили підбиту Дмитром, відлетіли. Генерал Левицький згадав увесь той жах, ту інформацію, яку вищі ієрархії землі домовились не розголошувати, і вистрибнув із басейна. Підійшов до холодильника, випив трохи віскі і вернувся в басейн. По телевізору знов передавали музику. Раптом популярного співака кінця 90-х минулого століття Ель Кравчука різко обірвали. На екрані знову з'явилася його, Дмитрова кохана Ганнуся. За повідомленням ряду провідних інформацій, і не говорила вона, збиваючись і не з властивим хвилюванням. Над небом Москви, Нью-Йорка, Пекіна і Парижа з'явилася маса нерозпізнаних літаючих об'єктів. Їх помітно неозброєним оком. Ганна поглянула в бік. Ось режисер показує мені, що є сюжети на цю тему від нашого телеоператора. Пряме включення. Дмитро побачив панораму Києва. Над яким летіли сотні світляних предметів. Вони мали форму вертикальних підків, ввігнутих уперед. ДЕФІЛЯДА називається, зранку 7 листопада 1941 року в Москві йшов дощ із мокрим снігом. Центральну частину міста ще звечора було оточено потрійним кільцем німецьких військ Вермахт, польова жандармерія, Есесівці. Десь по кремлівських палатах повлаштовували собі похідні резиденції лідери антикомінтернівської коаліції. Дефіляда військ держав-переможців мала розпочатись о 9-й годині за московським часом. За попереднім сценарієм це мало виглядати як тріумф римських імператорів. «Мусило сяяти золоте сонце на блакитному небі», – так пообіцяв великий агіт Геббельс. Москва мала виглядати перегніченою, зате звитяжні війська коаліції мусили виблискувати амуніцією і зброєю. Тріумфальна процесія мала йти по Красній площі. А вітали її вдячні громадяни, яких визволено від більшовизму. Спочатку мали гнати полонених вождів світового комунізму, закованих у ланці. За сценарієм Гебельса першим мали вести Сталіна. Він мусив бути у своєму традиційному френчі з розірваною лівою кишенею, босий і простоволосий. Голова його посипана попелом, залізний обруч на шиї, а ланц від нього мав би тримати зразковий арієць, високий білявий шарфюр РСС Гюнтер Шуллер із сокирою давніх германців у руках. Далі дуже пригнічено мали теж із ланцями на шиї брести всілякі дрібніші комуністичні бонзи. Молотов, Каганович, Жданов, Мехліс. Причому у військових Ворошилова, Будьонного, Берії надірвані петлиці з їхніми маршальськими й генеральськими звіздами. А вже потім їхні попихачі з комінтерну – різні Димитрови, Піки, Торези, Готвальди. За ними мав іти залізний стрій давніх германських воїнів у залізних обладунках –